Guia ràpida per instal·lar el pilot dBu de gener de 2003 categoria aplicacions palmus pilot DB és un programa de codi lliure no això ha fet possible que gràcies al treball voluntari de Palmcat tinguem una versió en català en aquesta guia ràpida d'instal·lació expliquem com instal·lar i començar a utilitzar aquesta versió en català del pilot dB cortesia de cose Palm la trobareu aquí guia en format bloqué